Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salam Ala Rasulna Muhammadin wa ala alihi Wa as-shabih Wa mën tëbjahum bëhësani la Jumidin Allah në falëndrojmë Dhe vetë të bërti ndimë dhe falë e kërkojmë Dërsa ne përbërshdojmë Sëtë me takimin e radhës Sikur kemi edhe Dhe imruar më heret Që gjatë mujtë Ramazan dhe të kemi takime Masa ba të rihër njaftë Dhe mund të martën, të ajten Dhe të dilën Dhe kemi filluar me e të rajtu një tem që ndërlidhet me libën Allah Gjellë Vala. Dhe kemi titluar këtë cikë e ligjera të është të regjimi i një ajeti kuranor. Do të përzjedhim një ajeti kuranor, por edhe një të regjimi interesant që lidhet me atë ajeti, e pasaj të nëzirim dobi dhe mësime që ne vënduhem. Të ndërlëzër ajeti që do të lasëm përta është një ajeti interesantë, i shkurtë, mirëpo shumë përmbajtësor. Në ajetin 143 në surën Bakara, Zoti xhellahuala flet për ngjarje të mëdha që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këngjoria ka bërë që më në në të vërtetë si një një të ndodhnë ndryshime të madha pas saj. Në biografinë e pejgamberit alayhi salatu sallam është përmendur si ngjarje ndryshimi i qiblës. Kanë qenë muslimanë doku falin Gjashtë më të muaj të këthyër ka këtësi Ka faltoria muslimanëve Gjashtë më të muaj të pëllot Edhëpse pejgamberi s.a.v. Vashdimisht kisht e të shisht të këthejt ka qabja Mirë po njëherë nuk kisht e leje për këtë pun Diri sa u shpërngon në Medina E kur u shpërngon në Medina Pas taj, pas disa mujve Zotë i Gjellevala i dhe leje që të këthejt ka qabja madje edhe e bëri të obliguoshmë kthimin ka qapja sa ardikur don më fal. E Allahu xallahu kur i trajtojn këto ajete që flasin për kthimin ka kibla dhe ndryshimin e kiblës nga Kose në Qapën Mekë në kuadrta e tij e Allahu thot wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allahu nuk u ahumë bjuve asësi besimin e juaj. Kështu Allah u tha. Allah nuk u ahumë bjuve besimin tuaj. Besimin këtë jetë të të asherën që farë kuptimi ka. Mirë po fillim eshtë të regimin. Me këtë jetë ndëllidhë një rëfim shumë interesantë. Muslimantë, si kur që përmenatë rëzër, janë këthyër ka këtësi plotë 6-11 muaj dhe i kën afër 7-11 muajt plota. E për këtë muaj, Disa musliman përshamë janë këthy 5 mujë ka këtësi, pas e kam vdikë. E disa janë këthy 10 mujë, pas e kam vdikë. E disa 6 mujë, pa këtë ditë para se me u këthy kibla, ka qabja janë ndikë. Ata janë falë tanë kuon ka kush, ka këtësi. E kur u bëj këthimi i kiblis ka qabja, disa musliman fëlluan mu brengos për vlasë dhe tyne që kam vdikë ma heretë. E shkon tek pejgamberi sasumthan ja rasulullah çfarë do të bëhet me namazin aty në çë kanë vdek pa u ky ka kibla pa u ky ka çavja atë ankohu ty ky ka kutsi tash realisht thimi do më kon ka çabeja e çka është puna e namazit hyna doon a pranoj namaz a kan shpëlim si na tash na kenash problem që po kthehem po ata kan shpëlimin ai është është një breng një shçetsim i musliman të asajkoj për vëlezët të të të që kanë vdekë dhe kanë shku ma herët të. Kërë rëfim lidhët me këtë atë. Pasë se Allahu Gjallu Vala zbritja jetin, nuk e thënë, vë më këtën, ma kanë Allahu li u dhia iman e ku. Allahu nuk u ahumb juve besimin tuaj. Garansë se Allahu Gjallu Vala nuk u akahumb për atyre shpërblimin e në madhës që të kanë falë. Dhe të tëtë, këto nuk u ahumb juve Fjala iman që Allah e ka përzgjidhur me përdor, realisht është për çdoim namazi. Jo po pitet për namaz, Allahu po ia përgjigj për çka? Për, për imanin. Kjo është ajeti dhe kjo është rëfimi. Çka nxirin na piksoj, shkurtimisht. Para të ndërua vetë që nxirin piksoj, nga se rëfimi ndryshimet e kipës veti ka shumë dobi. Unë po ndua që të fokusohemi te kjo pjesë ajete pasi për këtë është edhe tregimia. E para që në gjirëm për i kësaj është se muslimani nuk levizë pa argument. Të më thonë, a kanë mujtë musliman me folë për ta, për shambull, asë mos në pitë për i gamësëm, po më unë ndështë ta më u shërbi me disa argumentit për gjithshme, me disa një huri matëhershme, matë kanë mujtë me, me ndodë kështu. Më e rëndësishme është të đukuqë për çdo gjë duhet të më pyes. Për çdo gjë duhet të marr legitimitet. Prandaj të do vëzgjël. Fëja jone është fëja e dijes. Fëja jone është fëja e argumentit. Fëja jone është fëja e pyetjes. Pyet dhe merr përgjigje adekuate. Edhe nëse marrja e kësaj përgjigjeje mund të më të kushtoj me ku? Mund të më të kushtoj ndoshta edhe me para edhe me mund, edhe me gjithë qëka. Shukaja pe i gambin i s.a.s. dhe me thonë që sa kohë për dhe më ukthy ka qabja. Për dhe më ukthy ka qabja. Dhe realisht, realisht, qële ashtë më meritor më ukthy, këtë si a qabja. Qabja. Por me gjithët nuk pa e ndërmerë këtë iniciativ, pa ardhë zjidhja. Edhe pse pëvënot? Për, vonot, për thonu, të vënohë, 7-ët muaj. Pret, ka një njështë njërës pysin, dhe kanë dëshminë mënyrë më për ligjën. Nëse i thuash, prit veç pak se noshta duhet më kështu, du zgjem më vetë më atë. Unë kur vykë më ti s'di të tashmën e bën punën time, po ti duhet më pritë vëllai. Çiç bën ti punë pa vetë. Andaj Islami është fe e dijes, është fe e argumentit. Ti tonë, Ledza, në punën e dunjes tona, boshka duhet or punë jote. Ama çdo gjë që lidhet me fen tonë, pët. Lexo, intereso. Edhe nëse duhet për këtë me pritë në shënë një ku, ose duhet me shku pak më lërë me vetë, qërë të qoftë? Mirë po, ta kuptështë drejtë, se islami është fej e dijes dhe argumentit, e para. E dyjtë atë dërëzër, që marim për e kësoj është, se, na si musliman e kena për obligim me u lutë për të vdikur i tanë. Me lutë, o, zotë, falje u mëkatët, o, Allah, shë probleme gjennet, na bëshkë, na lutën për ta. Mirë po, nuk godzojmë ne të marim në dorë gjykimin për përfundimin në askujt. Që ka këta njërdhë, këta njërdhë, që kanë vdekë në kone pejgamberit A.S. Këta janë shpërngullë bashkë me ta, kanë vujtë bashkë me ta, kanë sakrifikuar bashkë me ta, vështë tjeshtë, për një këtë sa këtu me jënë këthy, ka hduat ata. Ata, sahabët që kanë, që në këthy më ka këtësi, a janë këthy me vëd Vetma natyra me letë Pegamela. Ëmë le, ai u ka thonë këtheno. Çka ka këtu? Megjithat, nuk kanë thonë janë xhennet. Nuk kanë thonë ata janë ti muziko këshën xhennet. Edhe e kundërta. Nuk është që jona me gjiku për ne kush është xhenem. Na duhet më ljon kët punë Zoti që lavanë. Na duhet më fol për rrugën që çon në xhennet. Na thëmi për shembull, namazi është rruga që çon në xhennet 100%. A është i shtët? Po. A shkën gjithë kur që falë këtë gjennet, zdim. I shda ashtë, po që a dim nga që ka përnë emas namazin, para namazin, a po, ma zdi ka përnë njërë, a po. A gjërimi a ashtë rrug që që në gjennet, po, rruga, po. Gjithë njëri që në gjinnan, në shpesojme shku në gjennet, shkën, nuk janë gurim gurësit e ibadetit, a po, te ibadetit heq, s'ka, po, ka dalë mësukë, s'ka mësukët. Ka thonë zot Mirpo kur vian puna tech, ajeruosi inshallah. Shpresojm do ndallon niveli i vulosjes i bindis eksamë. Nai për jetë kanë. Edhe për atë që ndoshta na na dim se kaç ka bu. Për shembull. Po na nuk e dim a ka bu mirë apo. Për shembull ti për një ditë që ka bu kaç, por ti nuk dinë ka bu mirë di këna. Ne më na kararosa për shembull, një ditë, një njëri për shembull, ty të, të ka bu kaç. Me ty ka poshtë punë kaç. Po tani ke marrë vesh? Pakëto të tjerë mirë i gabuan. Po çemë ty se si ka heqë muhabetave. Ka bukeç për shembull. Azhikon bos, përvojë tuaj personale, kush ai në xhehenam ka më shkuar. Pse? Pse ma ka pasur një herë disa po. Pse pelin me veten tonave? Ai nuk do të munguet në dozë, nuk do të gudë all... na munguet me on që filon e xhehenam, filon e Allahu dergasoj. Pëjnone më mëdhaja është nga mëkate të më të mëdhaja është dikush më marr guxim, më thon Allahu çfarë fal filonit. Azbono. Allahu se ja udhzon filonit. Zguzhemi e kësa. Odzimi, falja, shpërblimi, dënimi, do e së Allah odzim. E jon është mulut për odzim. E jon është mulut që njëri mu dhu. Allahu odzost. Allahu ja fal. Që kjo është e jon? A ne, që kjo samësimi, me marim nga kjo, nga kjo, në njëjarë, nga kjo tregjim. Tjetër që marim për kësajtë, brëzër dobive që mundu mi përmen është edhe, se, ndryshimit e muslim është proces jetësorë, gjithë të më mundë muslimoni ndërënë, ndërënë. Por ndryshimi të të me qenë nga e mira në më të mirë. Nga e mira, që të në kam së duke? Kër i ka këthy, Allah o ka kibla? Apo? A i ka këthy, ka një venë, ma pak i shajtë, se i farja, ma shumë i shajtë? Ma shumë? Apo? A dhe në ka qenë të thujim ka këtësi? Këtësi ka se, a dhe në që i mu falin këtësi? Allah o në mundësofët, mu qlerua i venë, Një këthin dorë aty një që i të kanë Gjemi Madhrua Allah Gjellë Lehovane. Aty më falë është sa so 500 namazën më falë qëtu. Më falë në këtës, ka hadith, ka thonë përgjama shumë, njënë sa so 500 namazën Gjemi e tjera, përrejtë në qabën, tjetër është edhe. Të është me kërësu me Gjemi në tonë, në Na 500 namazën i falën më këtu, sa so një e tjetën, është Gjemi e shajtë, me vlerë, mirë po qabë Një qinë mija, të një qinë një namazë. Da një një namazë drejke se falin qabe, së një qinë një gjemi të zollet të të të të. Në kuptim të namazëve, që të një kamën si të kushtu ka masë e vopësa e tje, ka e tje rëne i ka i, i silë me të pushtë e përpjetë, e kjo këto është i përkushtu um, këta një me zemrë o diçka të ven me ven, apo? të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ata të parë, thune, kanë ditë këtë lirë, kanë lirë dhe me që kanë mujtë veç me shku në haqë, me shku në numre. Më që më marë Allah o shpirtin, pa po sejgjë njërë në atë vend, të shajtë ato. Në dëllut në Allah o në gjellonë, Allah jo mund të softoj me shku në haqë, në numre. Ata që në konë me shku apetë, ata që s'kanë qenë, me shku e mi gzu Allah me, me po atë vend, me gzu zemrë, në shpirt, në syt, me atë vend, të shajtë që e kanë dë Ma i mirë kënë kërë i ka pasë në zëtë vjetë, që kërë i ka bëtë të rritët. Ma i sjaltë që më kënë, ma i debatë që më kënë, ma i përmbatë në kërë i ka pasë të rritë dhejtë, që kërë i ka bëtë, të që pëtë të rritë dhejtë. Jo, jo, mos të imanë në shkënë gjithë, së atë është e ma i mire, ma i mire. Këtë të njëri që ka shushu, njër, e, një njëri ka, e ka shëshu i ma Mahmedin Rahimullah. Mahmedin e kënë dië Po të kompërcjell ndimin e nverën, burën, shiën, digjllje, lutthem në vendun apo gjithku ne kompërcjell 20 vjet. Do ditë për ditë më e mirë, më e mirë u bë kënaqur. Subhanallahu. Para në 20 vjet në një qermas me yahu, gjith më e mirë, më e mirë më kënaqur. Në ndonjë kohë dia, për shembull, sot ka ditë për fe, e sot ditën sot. A je më e mirë apo më shumë? Po më shumë fen, çka do koftë atë? A je më i sëlsum sot apo dje? Ani e sën poi, بس tiuri, çdo ana me qoftëse musliman, gjithmonë do të pe, eshtë, më qenë më i mirë, më i mirë, më i mirë, më i mirë. Gjithmonë tu përmirësu, tu përmirësu, gjithmonë. Me nxon deka e ajtu përmirësu, tu përmirësu. Gjithashtu te çka moje për kësaj është, domethënë, ë golja e muslimanit për musliman. Ato i ndej, ju shku, këta med, në vend të Tëllosha, këta sahabët tashu këta pejgamber në vend të Masmund në vend të Tëllosh në vend të për ja bojnë nga li më rëznive t'ju njepën. Sik ka ardha jeti, i karon men. Në tash po këthejm ka qabja, në se vabë kina shumë, ja ta që ju ndik tash me ta qabuot, ta kan se vabë. Dhe i muslimani ja bo nga li vëllot dhe, dhe t'muslimani. Ja bo nga li. E ju sot për shambull, dikush, e ja bo një gabim, po ka t'mira. Ti këqyr, dhe më hon, nështoh me, me idhom, për parësionet minë, po përhojtve, se dinti këta plënë. Gjitha që të nërmenë ato, ato që t'is pëdëme, ti nuk pëdëme pas të menë, ti pedinë. Ama ta që t'menë që mësë ka, ka, ka, më ka për me arru edhe këte ka pojë. Mëndi ka dalë e ka pojë, kuptu me. Më bëlloj e aftë. Ata i ku e dirë ti për një në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ose ne prungjemo, a dobravec njengo rëzate para asht. Heq pa bdes, veç para, ha të veç më kanë i harab. Për shkakun po duhet të më konkuştë më herët. Apo sdart, ama ju unë shkova tani ju boja galën, vallahi. Vallahi se nesër kam u daut. Ti ka komu na daut tonë. Etani që na morin gjallë për Allah xhallahu ala. Anuk xhimit për shembull në shokjut të që në formularit ju atë, që subhanallahu, vetë ska pas kush më net gati, u shku pas Allah. Apo sdart os golë familjarve tash në Ramadan pejgamberi sonë ka garantuesë ajrusi e ka një lutje që sa kthen Zoti xhallahu ala. Ai muslimanit gjatë ditës mund të bëjë 100 do. Shpresojmë që Allah keti bleson. Mir po një e ka të garantuar që nuk ta kthen Zoti xhallahu ala. Ka thonë pejgamberi sonë li saimi da'watu la turad. Ajrusi e ka një lutje gjatë ditës që kur të bën Allahu sa kthen. So ya rab Pegamberit ka përmtu, pejteje nga ka mësu, se agjerusje ka një lutë që të se këthanë, e në pa që unë e sët agjerushum një lutë që të se me këthanë, në tjetë që kjo për prejnë të mi të zlomë. Pa që shodoh, kime pa që shbohet, pasen, ose për vla në temë, ose për motër në temë, lëtë allan për poplin të në vla, lëtë allan për venin të në të në, lëtë, bëja dhejrë ti në, gajlën, ajo, Nëse vallëte ndozon, është punë e madhe me shkjerin e Ramazanit. Vallëte punë e madhe te Allahu që ndoval. Punë e madhe është njeriu me thirrëzoni, mos e pojish punë e madhe. Po njerëzit nuk e dinë kanë punë të tyre, na duhet të mësojmë. Mos e shikojmë mësu, mësu vetveten. Po tani mësohet jetë. Boja golën. Boja golën, boja diës në fund. Edhe për thë, edhe për punë të tjera Allahu t'i. Edhe për punë për shembull No, është no, ku e dimë na përshëmë do të thënë. Ku e dimë? No, është çdo të njëjtë, apo një njeri që punti ka bajë lekë, është apo. No, është dima. Vjen <tihiskupu> që to, që na të gjithë njerëz nuk, çes dimë na çepi kush apo. Duhet mia një urt hall në universitet, ashtu. Njeri su në universitet, hall në kaj dëbaf. Amba tim soi a hall një katër pas dhjetë. E ti 50, apo ç diçka ku, që, që Volt我覺得, është njohuni që i ka punë lekë. Na duhet minimum aty na. Janë me këkon mesin tonë një që, no, no, su ne çëm kujt i burçeve, për shembull ka usprovuaj ska dosh po çe ose ose e ka dikon smus ska i laj me bli çe tu mund me kon en aspedim ja buojm der ti një tetam na i buojm do gole pa tu golës bën mi bajt ato apo por shumë njerëz bojn gole e pa fillon ti të bëj kujmuat të para me telefon mos ja baje këtë ku gjordh kujmuat apo ti si ka marrën ato apo ose përshëm hum i bom do gole sen gole tonë a to gole mos i bëjti Do galaci duhet me bëj çu do t'i bëjm. Se po gat tu boid gale tjera që zot më boidi na rënë fort. Tash son po boidm tjera që zot so, më boidi. Duhet më so, shkarku pikë këtyn ne, më mund të boid tjera ato. Ne shkarko pikë galet pa nevojë më. Sëmand ja boid gal në vetë ato. Që ashtu të nevojson për dobiqë që ç'i marrim, që një ajë s'o dobiqët. Pë për dobiqë ç'i marrim këto se Allahu i tha namazit, çish? Besim. Po Allahu nuk ka hub juve kënd? Besimin, e besimin këtajt është përshim kësh? Namazit. Qëka e me kuptu kjo? Se nuk ka i badet, nuk ka adhurim, që është ma i lidhur me ma imanin se namazit. Ma i, dom, ma së ngushti punë, ma së miri punë, me besimi ka kësh? Namazit. Me bo me i do, këta du të të një problem, së në rinë mirë, përshim. Nëse jahik, nëse jahik besimit namazin, namazis, atër besimi, shtirë rinë, përshim në ortin jet për namazin. Me kuptuar të nose se namozu me namazi. Namazi, namazi. Muhamedi alayhisallam ka vdekur, duke vdekur. A e dini fjalën e fundit të mbushurit çka kanë thënë? Fjala e mron, në çdo fjalë duke, as-salatu as-salamu. I ka pasur situat omnë në vetë namazin, namazi, mos eleni namazin. Mos i mas tashitan me kurrgja. Po, po të, namazi, unë po bëj këtë, ato çka bën ti në punët tua, namazin me salat. Allahu ju kum thon edhe im përgjigjen televizorën punë të tira. Për shembull, unë asoj mateliut ndalun, larg asoj, Allah e ka ndaluar. Po njëri pin alkool, bo kia edhe shit drog, bo kia edhe gjithçka bon. Falëllah. E çuish po falëllah. Ato të kthija të tuaja ato tuaj. Inshallah e lën hera namaz me selam. Nuk ka asnjë arsye. Gjinaxhori më imponoi fitur tokën me kon, puna e etina. Falë. Haide falon. Falë namaz, mos e lën namazin kurrë. Nëse namazë është qështja ma e rëndësishme që e ka mështë i ma në mështë besimit në, në, më në zotën Gjellonë. Dhe e fundit të nguzër, Allahu pa thatë, nuk u ahunë bë Allahu besimin, kjo e rego njëtë. Këtu ishte fjole për namazën, nga se rëfimi jonë ishte me namazën. Mirë po, kjo ka të bëj me gjithë që ka njëtë. Vëllahi, bënë në të bindën. Krej që ka të bëj shpipumet mira. I pa dikush si pa Së përblejt dikosh, nuk së përblejt dikosh. Kemi njerës dikosh, së kemi nështë, heçgalli mëseboj. Heçgalli mëseboj. Allahun nuk e humpë, vëllahi të ndërëzërën. Njerëzit munën me të hupë, munën. Mm -hmm. Këpon njerë e shkuni liber, ja vijedhin, mm -hmm. ja qësë njëmë në tina, jet pa, jet pa liber, të e qësut, mar, të mar, në mar, në, Se çka, mun, mun, shumë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Apo njerëzit, njerëzit turifan jashtë. Allahu po thot leja Zotit. Wallahi çat punë mirë që ka qenë te Zoti. Përshëm. Ër fodem sabon. Alhamdulillah. Ku sabon tash kush koy? Kush te Zotat. E ka deponu Allah kush është i sinqert për Allahu uor xhamin e besoj ti kur pushën katër sabaj zë për kurxën xhamin, po vjen për Zotin këto. Apo e ai që ka e ka fol sabon, ka shku sabahu te Allah. Ati Allahun. Këtë mundë të flokë kam i dalë, të në antë. Mundë të me botë tërmet, që ka do koftë në mazit s'hupë. Êshtë investim që nuk ke prejk as një fatkesit të kalajgjën dhe vëllatë. Gjitha investim du ndër një, ndërtoni i bërë një 24. Epo, është investim? Pa, mundë në do një tërmet të edhe, shkaj. A ka mundë si luft ndonë. A këna pas njërës para luftës, ka pas, pas mëni. E ka lufta, ka lufta, halas ka mundë mund që në kombë Investimi çon tok rrok tërmeti rrok luftava. Investimi që është tek Allah se rrok kur shkohet. Andaj msojmë të qutë tek Allahu investim depozim. Nuk të hub Allah kur ata që ka qutë tek Allah kur në kup, kur as njërë. Andaj njërën çës të tahubin, mos e braktis punën e mirë pse njerëz nuk po ta dinë. Kur pse ti e ke vë për Allah. Ç'është mbërn siell. Po edhe tjera, çdo punë të kirti që kemë bu. Ajo s'harrohet. I vet, e vetë një mënyr me e, me e harru dhe me thonë të kjeqen është pëndimin. Pëndohështë e ka Allah së si në qereshtë, aja më së përmana, mirë për po përdisën njërë nuk pëndohët, e edhe një të kjeqen që kur kur një fëtyrë tërë këse ka po, kom janëzirë Allah gjerë në gjerë, ta Allah s'hubë kërë gjithë, asë nuk këp mundi këti e asë si ati, nuk këpë kërë gjithë, Allah s'hubë kërë gjithë, dhe bojnë a mirë, t'lidhemi me allan Gjellewalla, ti deponujnë punët e mirë të Gzoti Gjellegjelallu hu, e pastaj jemi rahat edhe në dënjë edhe në ahirat. Këtu e njësot dërbi që dalin nga kjo jetë, zbashku me këtë rafimi interesantë, ndonë të uh, asoj kohë që e përmenda, një dhe të vazhdojmë prapë, inshallah, me rafimin e radhës edhe me ajetin e radhës në takimin tjetër, inshallah. Dere tëre, Gzoti i ruajt dhe ë مكاشف يا بوفن وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا